Ще не зовсім розуміючи наслідки відкриття, зробленого сьогодні хмарою, я не стримався і розповів йому все, від початку до кінця. Проте, як Анжела Сонцева дозволила забрати себе з вечірки і, накурившись по дорозі травички, влаштувала мені свято плоті, якого давно не бачила оця моя скромна холостяцька халупа. Проте, як зникла вранці, як потрапила в аварію, як не впізнала в мені свого нічного коханця – як я хотів поговорити про неї з її продюсером Бобровим, і як знайшов його труп. Грузин слухав, курив, не перебивав. А я говорив далі про те, які проблеми мав покійний Бобров зі своїми підопічними, як ламав їх, змушуючи буквально грати за його правилами і відповідати штучно створеному образу як впадав у чорну депресію кожного разу, коли утомлені артисти кидали його, і як кожного разу намагався зіскочити з наркоти і почати все спочатку. Розповів, яку вірність Анжела Сонцева виявила до свого продюсера, котрий знайшов її у чернівецькому кабаку і зробив із неї зірку справжнього шоу-бізнесу. Як на Сонцеву запав банкір і політик Григорій Захаревич – і про дивацтва Сонцевої, котра не бажала співати вживу на приватних вечірках. Хмара вислухав історію про неприховану слабкість співачки напередок, який виявився сумісним з її відданістю продюсеру Боброву як хрещеному батькові, про загадкову Анжелину помічницю Наталю Зиму, яка за неперевіреними поки що чутками була лесбійкою і, очевидно, безнадійно закоханою в співачку. Нарешті, я розповів Марії про два китайських попередження. Перше зробили після моєї спроби проникнути до Сонцевої в закриту лікарню у Феофанії. Друге, більш відчутне, після спроби розшукати Наталю Зиму за номером її ж мобільного телефону. Коли я закінчив і ми знову випили, заговорив грузин. Його промова виявилася коротшою за мою і більш змістовною. У світлі останніх подій – зробив Хмара перший висновок. Очевидний зв'язок Каракая, співвласника мережі розважальних закладів, із Бобровим, музичним продюсером. І зв'язок цей явно виходить за рівень споживач наркотиків, постачальник наркотиків. Є закономірність, відзначив Хмара. Бобров зривається тоді, коли в нього виникають проблеми з підопічними. Були в нього проблеми з сонцевою? Усі кажуть ні, але ми цього, напевне, не знаємо. Судячи з того, що на співачку напали, проблеми з'явилися, але якого вони характеру, поки що не ясно. Але виникло щось справді серйозне, бо Бобров обнюхався кокаїном із партії дурі, якою займався оптовик Каракай. Мене прихопили менти, коли я прийшов на зустріч із Наталею зимою. Вони своїми діями вдруге попередили мене, аби не пхав носа в чужі справи. Це означає, зробив Хмара другий висновок, що справи все ж таки є. Сонцева, бобров, зима. Цей трикутник якимось незрозумілим чином замкнутий на каракаї. Бо він як активний ділок наркобізнесу має власних ментів, які годуються з його рук. А значить, пошукову активність журналіста Ігоря Варави треба зупинити. Поки журналіст Ігор Варава, котрий вліз у цю історію цілком випадково, тому що виявився надто цікавим і перейнявся станом здоров'я своєї випадкової коханки, так само випадково методом наукового тику не зрозумів, що відбувається. Адже поки що він демонструє очевидне незнання ситуації, Просувається на вмання, на упомацьки. І нарешті, зробив третій висновок Хмара, такий ділок наркобізнесу, як Роман Каракай, просто так не буде контролювати ситуацію і прикривати себе. Значить, замах на Анжелу Сонцеву, смерть, а точніше, вбивство Миколи Боброва, і зникнення помічниці та подруги співачки Наталі Зими якимось боком пов'язаний не стільки з шоу-бізнесом, скільки з наркобізнесом. А можливо, багатозначно підніс вказівного пальця вгору у грузин, навіть перетинаються та переплітаються. Ну це ж елементарно та очевидно. Ось такий ланцюжок вимальовується, каракай, розважальні заклади, нічні клуби, Дискотеки. Екстазі – дискотечний наркотик, а кокаїн – модне захоплення завсідників нічних клубів. Дискотеки та нічні клуби, особливо якщо це мережа закладів, часто використовують як легальне прикриття для налагодження збуту наркоти необмеженими партіями. Шоу-бізнес прикриває наркобізнес. Або не так… Наркобізнес прикривається шоу-бізнесом. А діячі шоу-бізнесу не завжди такі наївні, аби не знати цього. Проте не такі дурні, аби відверто цьому протидіяти. Дискотеки та нічні клуби для них – постійні майданчики для виступів і непоганий заробіток. Значно більший, як мені здається, ніж від продажу дисків чи кліпів для телебачення. Коли ми з хмарою нарешті дійшли цього висновку, за вікном потроху починало сіріти. Майор розлив по чарках рештки горілки, а після того, як ми понуро випили, вийшов у коридор і мить повернувся з пістолетом у руці. «Тримай!» – він поклав зброю переді мною на стіл. «Тульський токарів, він же ТТ. Дуже популярна і надійна машинка. Ми ж їздили на стрільбище». «Ага» підтвердив я. «І в тирі скільки разів ти мене натаскував? Ну, значить, у разі чого стрельнути зможеш? У кого? Ти довбень чи що? Досі нічого не допер? Сьогодні я тебе видряпав від ментів, а завтра тебе ще хтось спробує вжучити. Якщо ти зайшов на територію такого як Рома Каракай, усе, зливай воду, жарти скінчилися». Так що краще тримати ствол для самооборони. У разі чого спочатку стріляю у повітря, далі ввали по кінцівках. Сюди, – він постукав себе по лобі, – гаси лише в крайньому випадку. Я обережно взяв тетешник, перевірив обойму. Не вистачало трьох патронів. Правильно, – зрозумів хід моїх думок хмара. Ним я сьогодні баригу шугав. Ствол ніде не засвітився, я перевіряв. Трофей. На одній хаті вилучили зі сховку ще минулої осені. Нестабельного ж, у разі чого шмаляти, потім не відпишешся. І взагалі, коротше, тримай. Постійно з собою не тягай, але як відчуєш щось ось з цим місцем, він ляснув себе по сідницях, не полінуйся, візьми з собою. Хмара пішов. А я уклався спати просто так, не роздягаючись. Пістолет примостив на підлозі біля дивана. Накрився старим пледом. Вимкнув усі телефони. Думав, не заснув. Заснув, щойно стулив по віки.